Неуспялата образователна реформа от гледната точка на един ученик така е озаглавен текст, който стигна до мен от 12 Катерина Христова. Много ми е приятно да й кажа добър ден в студиото на Хоризонт до объд. Добър ден, много ми е приятно и благодаря за поканата още веднъж. Катерина, какво според вас не е наред? Вие започвате вашия текст с категоричното твърдение, че действащата система на средното образование в България, възприета и от Американския колеж в София, където сте последна година, е проблемна, че има проблем. Какъв е той според вас? Така, през 2017 година Министерството на образованието въвежда една, според мен, доста непрактична и недълновидна образователна реформа, която предвижда едно форсирано покриване на а, общото образование до 10-ти клас, след което следва една специализация в една от 6 сфери в 11-ти и 12-ти клас което означава, че едно дете на 15 или 16 години е задължено вече да избере своята специализация и своето кариерно развитие на една доста неозряла и неопитна възраст. Става дума за това разделяне на два етапа на средното образование. Възможността да се получи удостоверение след 10-ти клас. Това беше измислено и под натиска на пазара, за да има хора, които завършват само до 10 клас. Говореше се за диплома, след това дадоха крачка назад и го нарекоха удостоверение. Пък всички, които остават за 11 и 12 клас, продължават да имат шанс да учат и висше образование. Поне така изглеждаше идеята в си. И ако мога да използвам аргументите за подобно нещо, те бяха изцяло пазарни. Че пазара има нужда а, и от а, хора, които да бъдат работници след 10 клас, а пък останалите, които ще учат, да знаят какво ще учат. Дали това ще са хуманитарни науки, дали ще са технологии, дали ще са точни науки, примерно. Защо според вас а, това не работи или пък аргументите не са точни? Ами, както казах, вместо а, на 16 години да се разширява кръгозора на един ученик, както би следвало да бъде и както по а, западните примери все още се прави и се модернизира тази система, тук сякаш се връщаме малко назад във времето и пътя на ученика след 10 клас сякаш се стеснява в един много така тънък коридор а, с идеята да се придобие една по-специализирана компетентност в неговите дадени интереси на тази възраст. Но а, от уста на уста, както се казва, а, тази реформа изглежда сякаш не е успешна. Тази липса на гъвкавост... От материала, с който започнахме предаването хоризонт до обед нас, за академик Румен Цанев, основателя на молекулярната биология у нас, разбрахме, а, че... Той е бил достатъчно широко скроен. Знаел е чужди езици, учил е чужди езици, биология, литература, филология. Можем ли да си представим какво щеше ще да стане с него, ако в 11-ти клас или в 10-ти клас е трябвало да избере да се занимава с това, което тогава му е било най-интересно? А да си представим, че това е било примерно история. Какво щеше ще да стане с молекулярната биология? Ами Тя нямаше да представлява същото, което и в момента представлява и той е един от хилядите примери и в модерната ни научна история, когато в момента изследователската дейност се случва на границата на много различни дисциплини и хуманитарни, и точни науки, и технологии. Дайте ни малко пример с вас самата. А, казвате, че на 16, на 15 е много рано да се вземе решение. Аз съм сигурна, че в това решение по някакъв начин оказва влияние и семейството, на къде бутат семейните интереси или пък а, образованието на родителите сигурно също играят някакво значение. За вас конкретно, какво се случи? Какво избрахте? Хуманитарен профил а, или точни науки? И Изобщо, как, как стигнахте до това, че да, проблем е според вас и той не е само личен ваш проблем, а пред всички ученици има такъв проблем с тесняването на пистата, която трябва да изберат на толкова ранен етап от живота си? Да, аз имах една доста епична административна сага в Американския колеж, а, тъй като на 16 години наистина сякаш пред мен бяха изправени два пътя на хуманитарните науки, на евентуалното правно висше образование а, срещу медицината и точните науки, биология, химия, физика, които са ми също толкова при сърце, колкото и политическата история, колкото литературата, поезията и така нататък. А, и, и какво избрахте? А, ми в крайна сметка и двете. Наложи ми се да а, сменям профил а, по средата на 11 клас, а, което, за което беше нужно да правя приравнителни изпити по единият профил, докато свършвам класни изпити по другия профил а, и се получи едно доста стресиращо положение за мен. И въпреки, че не всички ученически истории са като моята толкова объркани, аз вярвам, че тази реформа не стеснява и не притиска само мен като ученика и много други хора като мен. Тоест, а вие са чувствахте и продължавате да се чувствате, а, като че ли избора, който образователната система ви кара да направите, а, е някаква форма на ограничение или натиск, така ли? Точно така, да. Хм. Какво правят другите? Какво правят вашите съученици? Те а, м, възмущават ли се толкова бурно колкото вие? Какво чувате в, в вашите среди? Ами сякаш действа системата всеки сам за себе си, сред моите среди. И има доста различни истории свързани с а, тази образователна реформа. А, някои взимат доста категорично решение на 16 или поне изглеждащо категорично и след това се озовават в а, един затвор от а, тяхното решение притиснати са от а, факта, че доста западни университети или като цяло елитни университети по целия свят имат едни изисквания спрямо програмата на учениците в гимназиалния етап, особено 11 и 12 клас. Тоест, ако съм избрал хуманитарен профил, сега имам проблем, не мога да кандидатствам да бъда инженер в Холандия, в Штатите и така нататък. Тоест, тази, този модел, който беше прият тук, 2017-та, както добре припомнихте, на практика а, прави и а, учениците, които са учили в България, а, недостатъчно адекватни на световните модели, които са далеч по-гъвкави, даже на университетско ниво. Точно така. За това има, особено в България, Подем на бизнеса свързан с курсове и школи, които са извънкласни. Тоест, една огромна, притеснително наистина, огромна част от учениците в България изпитват нужда а, или имат изисквания да а, бъдат част от подобни школи и извънкласни дейности, за да се подготвят за университети. Тоест, освен натиска, който имат от а, задължителното училище, те са задължени да имат и странично образование. Също толкова важно за бъдещото им развитие. Защо решихте да се обърнете към медиите? Ами, това, което е моята цел, е да прекъсна тази всеки за себе си а, дейност, която се извършва и да потърся да потърся място, да потърся отговорни лица или дори само заинтересовани лица, които да, да ме чуят, да се разбере за тази непрактичност на тази реформа, за проблема с тази реформа, която, която сериозно афектира всички ученици, засегнати. Благодаря ви. Катерина Христова, ученичка в 12 клас, която споделя, че тази система за профилиране в средното образование след 10 клас е необмислена, непрактична, а определя и себе си като потерпевша от недостатъци и крещяща непрактичност на тази система. хоризонт до обед. Ако българската система за средно образование предвижда такова ранно профилиране и предопределя като веднъж завинаги този избор, който човек или родителите му правят на 16, не е така когато говорим за най мащабния безплатен образователен Портал в света с над 100 000 упражнения, над 10 000 видео урока по предметите от 1 до 12 клас. Това е платформата за видеоуроци и по най-сложни дисциплини Khan Academy. Много голяма част от тези уроци са проведени и на български. Благодарение на Организацията Образование без раници. Р без раници, защото няма нужда от учебници. Всичко става в дигитална среда. Благодарение на видеоуроци, които се излъчват в един от най-популярните интернет канали YouTube. Добър ден казвам и на Розелина Лъскова, изпълнителен директор на образование без раници Иван Господинов, Философ. Добър ден. Днес е мъжодният ден на учителя. Така се оказва. Това е порешение на Организацията ОНЕ no, по въпросите на образованието, науката и културата, т.е. на ЮНЕСКО, в знак на почет на учителите за развитието на обществото. Днес учителят може да е нещо много по-различно от това, което е било образ 1994 даже. Може да е образ от екрана. Учител, който преподава записани уроци, може вероятно да бъде и изкуствен интелект и вече, вече е някой, който те оценява на базата на тестове, които а, правиш в интернет пространството. Ние говорим за Кан Academy. А, една академия вдъхновена от идеите на просвещението, възторга от знанието. Тази седмица правите своята годишна конференция а, и аз се питам, а, и дойде ли момента Салман Кан, основателя на Академията, да е тук, в България, заради вас? Ние смятаме, че този момент отдавна е дошъл. Проблемът е, че Салман Кан е един от най-известните личности в сферата на образованието, по принцип не само дигиталното образование. Тъп, а, програмата му обикновено е доста натоварна. Ние за първи път обаче имахме шанс по повод тази конференция да организираме негово участие, макар и дистанционно, така че а, неговата гледна точка към темите на дигитализацията, на умната дигитализация, на добрите образователни платформи и модели – ще бъде включена в конференцията в петък, точно така. Иван, господино, вие ще водите работилницата, която ще отговори на въпроса кога технологиите пречат на ученето. Има ли опасност да се прегрее с технологиите? Технологиите, които се използват в Кан Академи, всъщност правят ученето вълнуващо и интересно. Може ли обаче това да ни подведе? Разбира се, че може да се прегрея с технологиите, даже в началото на тази учебна година мисля, че доста учители в системата попрегряха покрити технологиите. Но както сме кръстили нашата конференция, тя всъщност се казва двете лица на технологиите стрес и прогрес. За да имаме някакъв прогрес, трябва да минем през определен стрес. Така че, да, изисква се определено време за свикване с технологиите, изисква се определено време за това да се намери добър баланс, защото понякога те могат да водят и до по-некачествено учене. Това също се случва. Те сами по себе си не са паранци, нали, Вие изброихте няколко нови варианта за това как човек може да преподава в днешно време. Но в всички така или иначе зависят от мотивацията на учащието, т.е. независимо дали става въпрос за учител на екран, на запис на живо. Динамиките, които се случват около ученето, са доста по-сложни. И да, въпросът кога технологиите пречат на образованието е така един хубав въпрос, който да се задаваме с учителите, за да сме по-внимателни в употребата с технологии и самите ние да не прегаряме опитвайте се да правим нещо, което да речем би било по-лесно или по-добре направено без технологии. Споменавате динамиките на учащия се, на ученика, така да се каже, и се изкушавам да ви попитам, чухте внимателно разговора с ученичката Катерина Христова, която критикува образователния модел в България, който предполага едно ранно профилиране, още на 16 годишна възраст. Как ви звучи това? Ами, и мисля, че има държави с по-ранно профилиране, а, има държави без профилиране, но така или иначе това не е нашия проблем в случая. А, проблема с тази реформа е, че по-скоро и тя май беше направена на парче, нали, тя в момента вече почва да се личи, дава ли по-добър резултат или не. Аз лично не съм забелязал за сега поне нещо, кой знае колко по-различно да се случва от преди ам, реформата. Но така или иначе една друга цел на тази реформа беше и да се даде избор на учениците. Аз спомням, че когато нямаше възможност за, тази, за това профилиране, доста ученици се мечтаеха нали, едно ежедневие, в което учат само един предмет или само най-любимия им предмет. А, така че имаше го и този елемент, Въпросът е наистина да се провери доколко това профилиране а, изобщо върши работа на учениците. Съответно, те да се попитат самите те, а, как ам, усещат този период в живота, в който трябва да вземат това решение възможно е самата система за вземане на тези решения, тези избори да не е достатъчно добре измислена за учениците. Споменавате това, че мечтаят да учат любимия си предмет, а не да кажем нелюбимия, който обикновено е нелюбим, защото да кажем е особено труден. И за това връщам в разговора Катерина Христова, с която говорихме преди малко. До каква степен човек решава, например, да отиде в хуманитарен профил, просто защото му е трудна, а, примерно математиката или пък а, биологията. Трудна не значи непременно безинтересна, вероятно. Да, така е. Същност това е доста чест а, случай, а, имайки предвид, че 11-12 клас е времето, когато се мисли за кандидатстване и това кандидатстване всъщност се взима под доста голям коефициент при избор на профил и доста голяма част от учениците си казват ето аз ще избера този профил, струва ми се най-лесен, ще имам време да се готвя за останалите си изпити и няма да се притеснявам, че а, имам да чета не знам колко страници в учебника по физика, да се мъча да ги разбирам и така нататък. Тоест, това привидно улесняване на живота на а, един ученик от а, 11 или 12 клас. На практика може да го отдалечи от нещо, което би могло да му бъде да, трудно, но да кажем, той може да се окаже след това. А, големият откривател на нещо неоткрито в а, областта, която му се струвала трудно, но той е избрал по-лесния път. А, има ли опасност наистина да се разминем а, самите ние да се самоизлъжем в тази лекота на избора? Връщам въпроса към философа Иван Господинов. Ами в днешно време, а, когато имаме един вебсайт като Khan Academy, в който всеки може да научи каквото поиска или поне да започне да учи или да пробва да учи различни дисциплини, а, мисля, че отново се връщаме на мотивацията на учащия. Тоест, както аз обичам да казвам на учениците, вие вече нямате повод да не учите. Тоест, ако искате, можете все от някъде да започнете от интернет. А, си... Катерина, използват ли учениците Khan Academy в България? Тоест, а, дали е въпрос и на лошо преподаване на тези. Уж по-трудни дисциплини, които отказват хората. Защото, според мен, ако се направи опит да се види съотношение между избиращи хуманитарен профил, избиращи технологичен профил и избиращи точни науки, сигурно при точните науки са най-малко. Така е, да. За съжаление, учениците изключително много зависят от преподаването на своите учители и с помощта всъщност на подобни платформи, като Academy, тази зависимост леко се изстанява и наистина достъпът до информация, зависимост от интересите се увеличава. Тоест, е въпроси на по-интересно поднасяне на информация, нещо, което се случва в Кан Академи. Само благодарение на технологиите ли е възможно това? Връщам се към Розалина. Не, не. Далеч не. Технологиите, както Иван каза, не са панацея. Вие споменахте Салман Кан. Действително в поготвитните разговори с него преди конференцията говорихме и за това, за неговата гледна точка, какво прави една технология добра. А, това е именно педагогиката. Да. Много е важно да се дадат и посредством технологиите на учащите едно усещане за това, че имат най-добри учител в света. Това и се стреми да прави Кан Академия или платформи като Кан Академия, така че а, всъщност това е по-важното да имаме една добра педагогика и педагогическа цел и зад използването на технологиите. Всъщност имаме възможност благодарение на вас да чуем за кратичко посланието на Салман Кан а, към българската аудитория и към тази тази конференция, която ще направите сега в петък, нали не бъркам датата, да, да. А, нека да чуем Салман Кам за минута. Once again, it's not technology for technology. Мисля, че образователните технологии не трябва да са самоцел. За много хора в сферата на технологиите, както и за мен, е мечта да можем да дадем на учениците това преживяване, че имат най-добрия учител в света или най-добрите учители в света. Мисля, че човешкият елемент винаги ще бъде част от технологиите, затова и правим нещата като училището на света, schoolhouse.world, където буквално има учители. За и работим много в класни стаи, защото човешкият елемент учителят и връзниците в стаята винаги ще бъде много важен. Технологиите ще стават все по-добри. Изкуственият интелект започва да бъде много, много интересен. Всъщност, ако ме бяхте попитали същото преди 3-4 години, щях да кажа о, малко е рано за изкуствен интелект. Но сега мисля, че е в подема си. Сомън Кън специално за конференцията двете лица на технологията в образованието стрес и прогрес, която предстои в петък в София, в България а, да попитам организаторите и това, което питах Катерина Христова, ученичката, с която разговаряхме преди това а, към кого е насочено посланието а, на тази конференция? Кой искате да ви чуе? Министерството на образованието и науката ли сега в формата си служебен кабинет? Кой? Всички искаме а, да чуят посланията на конференцията. В крайна сметка тя е малко по-специализирана точно в петък. А, тя е насочена към учителите, към директорите в системата, именно към институциите МОН и а, РУО, към а, другите колеги в неправителствения сектор, а, който има много-много експертиза и винаги е бил в помощ на и на институциите и на училищата. Така че това ще аудиторията в залата и на сцената, включително. Имаме представители от Европейската комисия, които спък ще вкарат тяхната перспектива и защо европейски. Комисия насърчава дигиталното образование и по какъв начин. А, така, че има, има теми, които са релевантни за абсолютно всички тези а, хора и представители на организации и институции. Те са важни обаче и за учениците и родителите. Аз отправям поканата към Катерина, ако има възможности и интерес да дойде, защото всъщност и нейните теми би могла да постави пред представители на институциите в, в петък. А, но да, нашата аудитория е тази. Много ви благодаря за това, че бяхте специални гости в този формат, който срещна една ученичка от 12 клас с хората, които правят Кан Академи на български. Розалина Лъскова, Иван Господинов от Образование без раници и Катерина Христова, ученичка от 12 клас. Благодаря ви, че бяхте с нас.